David Copperfield De Charles Dickens Pista 2 În cele vreo cinci minute cât i-a trebuit domnului Cilip ca să rostească acest discurs, mătușa mea îl cercetă îndeaproape cu privire. Și cum e ea? întrebă mătușa mea, și brațele și lăsând să-i cu fia pe mâna stângă. — Bine, doamnă, sper că se va simți în curând foarte bine, îi răspunse domnul Cilip. Atât de bine cât se poate simți o mamă tânără în asemenea împrejurări familiale atât de triste. Puteți să o vedeți, doamnă, și o să-i facă plăcere. Și... Ea? Cum e ea? Stărui mătușa mea. Domnul Cilip își pleca și mamul capul într-o parte și o privi nedumerit pe mătușa mea. Copila! Zise mătușa mea. Cum e ea? Doamnă, îi răspunse domnul Cilip, credeam că ați aflat... E băiat! Mătușa mea nu mai scoase nicio vorbă, ci își apucă de panglic scufia ca pe o eșarfă. Voi să-i o arunce domnului Cilip în cap. Se răzgândi și-o puse strâmb și ieși pentru a nu se mai întoarce niciodată. Dispărut ca o zână dezamăgită sau ca una dintre acele făpturi din alte lume pe care, după credința populară, mi era hărăzit să le zăresc. Și nu se mai arătă niciodată. Niciodată. Zăceam în coșulețul meu și mama zăceam în patul ei, dar beții Trotwood Copperfield rămase pentru totdeauna în lumea visurilor și a umbrelor, în ținutul acela tainic pe care tocmai îl străbătusem. Și prin fereastra odăii noastre, lumina strălucea asupra pământescului hotar pe care l-au trecut toți cei care au rătăcit ca mine, iar luna se ridica peste țărâna aceluia, fără de care. Niciodată eu n-aș fi putut veni pe lume. Capitolul 2 Încep să văd Când privesc înapoi, în golul nedeslușit al copilăriei, cele din tâi făpturi care m-apar mai lămurit în minte sunt mama, cu părul ei frumos și silueta tinerască, și Pegoti, care n-avea siluetă deloc, dar avea niște ochi atât de negri încât îi întunecau parcă tot restul feței, iar obrajii și brațele erau atât de durduli și de roșii, că mă minunam cum de nu veneau păsărelele o ciugulească pofticioase ca pe un mării spititor. Mi le amintesc parcă pe amândouă, stând la o oarecare depărtare, una de cealaltă, cum încercau să se facă mai mici pe potriva mea, aplecându-se sau îngenunchind pe podea, în timp ce eu mergeam șovăind de la una la alta. Și... Parcă mai simt și astăzi cum atingeam degetul arătător pe care Pegoti obișnuia să mi-l întindă, un deget asprit de cu acusut, ca o mică răzătoare de nuci. Poate că toate acestea nu sunt decât închipuiri, deși cred că amintirile noastre pot pătrunde în vremurile dintr-un început ale copilăriei mult mai adânc decât mulți dintre noi bănuim, după cum cred că puterea de observație, la numeroși copii de vârstă fragedă este surprinzătoare prin precizia și ascuțimea ei. Într-adevăr, socot că despre oamenii vârstnici, care au un deosebit spirit de observație, s-ar putea spune mai degrabă că nu și l-au pierdut decât că l-au dobândit. Mai mult încă, după cum îndeopște am observat, acești oameni își păstrează o anumită prospețime și blândețe, un dar de a se bucura de viață, care sunt și ele, tot o zestră copilăriei. Voi fi poate bănuit că am pornit iar să hoinăresc cu gândul, pentru că am prins să vă spun toate acestea, dar trebuie să arăt că am ajuns la asemenea concluzii în bună parte prin propria mea experiență și, dacă din cuprinsul acestei povestiri va reieși că am fost un copil înzestrat cu un adânc spirit de observație sau că, la o vârstă mai înaintată, mai păstrez încă atât de proaspete amintirile din copilărie, nu mă voi sfii să recunosc că e adevărat. Precum am mai spus, când privesc înapoi, în golul nedeslușit al copilăriei, cele din tâi pe care mi le amintesc ca apărând mai lămurit și de sine stătătoare sunt mama și pegotii. Oare îmi mai aduc aminte și de altceva? Să vedem. Se desprinde din negură casa noastră, care în cele din tâi amintiri nu îmi pare deloc necunoscută, ci aproape familiară. La parter se află bucătăria lui Pegoti, care dă în curte din dos. La mijloc, pe un stâlp, un porumbar fără niciun porumbel. Într-un colț, o cușcă mare, fără niciun câine. Și o mulțime de păsări, care mi se par uriașe, se plimbă prin curte cu un aer fioros și amenințător. Un cocoș, vrând să cânte, se urcă pe stâlp, și când îl privesc de la fereastra bucătăriei, am impresia că îmi dă o atenție deosebită, ceea ce mă înfioară, căci atât de înspăimântător cocoșul, precum oamenii care trăiesc în mijlocul fiarelor sălbatice, văd adesea lei în visurile lor, tot așa văd și o noaptea în vis, gâștele întinzându-și gâtul lung și urmărindu-mă dincolo de purtița din dos, cu mersul lor legănat. E apoi un coridor lung. Mi se pare că nu se mai sfârșește, ducând de la bucătăria lui Pegoti la ușa din față. Din el se deschide o cămară întunecată, un loc pe lângă care trebuie să treci repede noaptea, că cine știe ce se poate ascunde printre acele butoaie damigene și cutii vechi de ceai, când nu e nimeni pe acolo cu vreo lumânare aprinsă. Prin ușa cămării se strecoară un aer muced cu mirosuri de săpun, murături, piper, lumânări și cafea, toate amestecate într-o singură boară. Mai sunt apoi și două saloane, unul în care ne petreceam serile, mama, cu mine și cu Pegoti, căci după ce și-a sfârșit treaba Pegoti, vine să stea cu noi când suntem singuri, și celălalt salonul cel bun, în care stăm duminicile. E mare, dar nu e atât de plăcut. În încăperea aceasta plutește, parcă, un aer jalnic, căci Pegoti mi-a povestit cândva, nu știu anume când, dar trebuie să fi fost cu ani în urmă, despre înmormântarea tatei și despre cei care au fost atunci de față în veșminte de doliu. În odaia aceasta, mama ne-a citit într-o duminică seara mie și lui Pegoti despre învierea lui Lazar. Și țin minte că am fost atât de înfricoșat, încât au trebuit să mă scoale din pat și să mă arate prin fereastra dormitorului Cimitirul pașnic în care toți morții dormeau liniștiți în mormintele lor, sub solemnă lumină a lunii. Nicăieri nu cred să existe vreo iarbă atât de verde ca cea din cimitir, vreun loc atât de umbrit ca cel din jurul copacilor săi și atât de tihnit ca cel de lângă pietrele de mormânt. Dimineața, când mă scol de vreme, stau în genunchi în pătucul meu de lângă dormitorul mamei și privesc afară. Văd cum pascoile acolo și cum strălucește lumina roșie a zorilor pe cadranul solar și îmi spun în gând. Ce fericit trebuie să fie cadranul solar, că poate iar să arate cât e ceasul. Iată și banca noastră din biserică. un spătar atât de înalt. Alături se află o fereastră prin care se vede casa noastră și pe aruncă mereu cât o privire spre ea în timpul slujbei de dimineață, Vrând să se încredințeze că n-au năvărit hoții sau că n-au mistuit-o flăcările. Dar, deși pe gotiși tot plimbă privirea pe afară, se supără când fac și eu la fel, încruntându-se și făcându-mi semn să mă uit la pastor. Nu pot să mă uit tot timpul la el. Îl știu și fără sutana albă și mi-e teamă să nu se mire de ce îl privesc țintă și să nu se oprească din slujbă ca să mă întrebe ce poftesc și atunci ce m-aș face. E foarte urât să caști dar trebuie să mă îndeletnicesc și eu cu ceva. Mă uit la mama și ea se face că nu mă vede. Mă uit la un băiețaj din corp și el se strâmbă la mine. Mă uit la raza de soare, care pătrunde prin ușa deschisă a bisericii și văd o oaie rătăcită. Nu e vorba de un păcătos, ci chiar de o oaie adevărată, gata să intre și în biserică. Simt că dacă mă mai uit la ea, nu o să mă pot stăpâni și să nu spun ceva cu glas tare. Și ce o să pățesc atunci? Mă uit la plăcile funerare de pe ziduri și încerc să mă gândesc la răposatul dom. Bogers din parohia noastră și la ce trebuie să fi simțit doamna Bogers când soțul ei a suferit atâta vreme de ulcer și medicii nu i-a putut da niciun ajutor. Mă întreb dacă l-or fi chemat și pe domnul Cilip, dacă nici el n-a fost în stare să-l ajute și în cazul acesta cum să o fi simțind când, în fiecare săptămână, are prilejul să-și amintească de moarta bolnavului său. Privirea îmi trece de la domnul Cilip, care își poartă cravata de duminică la anvon, și mă gândesc cât de potrivit ar fi locul acela pentru joacă și ce bine ar putea servi drept fortăreață dacă ar mai fi încă un băiat care s-o atace, iar eu i-aș arunca în cap perna de catifea cu ciucuri. După câtva timp, Ochii mi se închid încetul cu încetul și mi se pare că aud cum pastorul, în la aceea dormitoare, cântă o litanie monotonă. Nu mai deslușesc nimic și deodată cad cu zgomot de pe scaun, iar pe gotii mă scoate afară mai mult mor decât viu. Și acum văd fațada casei noastre, cu ferestele zăbrelite ale dormitoarelor, cum stau deschise pentru a lăsa să pătrundă înăuntru aerul înmiresmat. Văd și vechile cuiburi de cior în ruină, care se tot leagănă pe ulmi la capătul grădinii din față. Și-apoi, mă în grădina din fund, în dosul curții, unde se află porumbarul și cușca dulăului, două goale, o adevărată împărăție a fluturilor, cu un grilaj înalt, pe cât îmi amintesc, și o portiță cu lacăt. Fructele atârnă aici grămadă pe pomi, atât de pârguite și de numeroase, cum nu s-a mai pomenit nici când în vreo altă grădină, iar mama adună câteva într-un coșuleț, în timp ce eu mă învârtesc pe lângă ea, rupând pe furiș cu și încercând să mă arăt nepăsător. Se ridică un vânt puternic și, într-o clipă, vara a trecut. Ne jucăm și dansăm prin odaie, într-un amurg de iarnă. Când mama își pierde răsuflarea și se odihnește într-un jilț, mă uit la ea cum își încolocește pe degete buclele strălucitoare și își strânge mijlocul. Și nimeni nu știe ca mine cât de mult îi place să pară chipeșă și ce mândră e de frumusețea ei. acestea sunt cele mai vechi amintiri, acestea, și sentimentul că amândoi ne temeam oarecum de pegoti și ne lăsam conduși de ea întreburile cele mai mici, sunt cele din tâi impresii, dacă le pot numi astfel, care mi-au rămas din cele văzute. Într-o seară, stăteam singur cu pegotii în fața focului din vatră. Îi citisem o carte despre crocodili. Poate că n-am citit o prea clar sau, sau poate că biata fată nu m-a ascultat cu prea multă atenție. Fapt e că, până la urmă, după câte-mi amintesc, a rămas cu o vagă impresie că ar fi vorba de niște legume. Obosisem citind și picam de somn, dar fiindcă mi se îngăduise, ca o mare favoare, să aștept întoarcerea mamei, care plecase să-și petreacă seara la niște vecini, nici mort nu m-aș fi dus la culcare. Somnul mă răzbise de-a binela și mi se părea că o văd pe Pegoti cum se înălța în văzduh și creștea neînchipui de mare. Îmi țineam proapele deschise cu cele două degete arătătoare și mă uitam țintă la ea, cum stătea și lucra. Mă uitam la mucul de lumânare pe care și-l păstra pentru cusut, că de bătrân părea, cu zburciturile lui de tot felul. Mă uitam la căsuța cu acoperișul de paie în care sălășluia metrul, la cutia ei de lucru cu capacul lunecos pe care era pictată catedrala Sfântul Paul, cu tur la roșie, la degetarul de aramă de pe degetul ei, la ea, pe care o găseam drăguță. Mă răzbea somnul și îmi dădam seama că dacă nu mi-aș fi ațintit privirea asupra vreunui obiect, într-o clipită aș fi fost pierdut. — Pegoti, i-am spus pe neașteptate, ai fost vreodată măritată? — Doamne Dumnezeule, mi-a răspuns Pegoti, ce-ați venit așa deodată cu măritișul, donșorile Davy? A tresărit atât de tare la întrebarea mea, încât m-a trezit și pe mine. S-a oprit apoi din lucru și s-a uitat la mine, trăgând acul cât era firul de lung. — Dar spune-mi, Pegoti, ai fost vreodată măritată, că doar ești o femeie foarte frumoasă, nu-i așa? Firește, nu socoteam o cotam tot atât de frumoasă ca pe mama, dar în felul ei o găseam fără cusur. În salonul cel mare se afla un scăunaș roșu pe care mama pictase un buchet. Mi se părea că era o asemănare între tapiseria scăunașului și lui Pegoti. Deși scăunașul era neted, iar fata lui Pegoti aspră, aceasta nu împiedica asemănarea. Eu o frumoasă, Davy!" mi-a spus Pegoti. A, nu, dragul meu. Dar ce-ți veni să-mi vorbești de măritiș? Nu știu. Nu-i așa, pe goti, că nu poți să te măriți decât cu un singur bărbat deodată? Firește, mi-a răspuns pe goti, fără nicio șovăire. Dar dacă te măriți cu cineva care pe urmă moare, atunci de ce te poți mări cu un altul? Se poate, nu-i așa, pe goti? Se poate, mi-a zis pe goti, numai dacă vrei, dragul meu. Dacă socotești că așa se cuvine. Dar tu cum socotești o cotești, I-am pus această întrebare și m-am uitat la ea, curios, pentru că și ea mă priva la fel. Eu, domșorule Davy, atât știu. Că n-am fost niciodată măritată și nici nu mă aștept să mă mărit. Mai multe, nu știu. A pe Pegotie după o scurtă șovoire, depărtându-și privirea de la mine și reluându-și lucrul. Pegotie, sper că nu te-ai supărat i-am spus eu după câtva timp. Credeam că era supărată pe mine, fiindcă îmi vorbise foarte răspicat, dar mă înșelasem căci își lăsă lucrul, își cărpea un ciorap și deschizându-și larg brațele, împrinse capul cârlionțat și mi-l strânse cu putere. Știu bine că m-a strâns tare, doarece, fiind foarte grasă, de câte ori făceau mișcare mai violentă, îi săreau câțiva dintre nasturi din spatei rochii și, țin bine minte, că și atunci când m am îmbrățișat, i s-au rostogolit doi bumbi până în celălalt capăt al odăii. Hai, mai citește-mi ceva despre corcodril, mi-a spus Pegoti, pocindu-le numele. Vreau să mai aflu și alte lucruri despre ei. Nu puteam pricepe de ce avea Pegoti un aer atât de ciudat și de ce se grăbea să revină la crocodili. Totuși ne-am întors la aceste dihanii care au început să mă intereseze. Le-am lăsat ouăle în nisip să le clocească soarele ne-am depărtat în fugă de câțiva crocodili și apoi am stârmit, învârtindu-ne mereu în jurul lor, căci nu ne puteau urmări fiind prea greoi. Am intrat după ei în apă ca băștinașii și le-am vârât pe gât bucățea ascuțite de lemn. Pe scurt ne-am jucat cât am poftit cu ei. Asta în ceea ce mă privește, căci în privința lui Pegoti aveam oarecare îndoieli, fiindcă tot timpul își în îngândurat acul în diferite părți ale obrazului și ale brațelor. Isprăvisem cu crocodilii și trecusem la aligatori, când am auzit sunând clopoțelul de la portița grădinii. Am ieșit la ușă unde am dat de mama, care mi s-a părut neobișnuit de frumoasă. Era însoțită de un domn arătos, cu păr negru și cu favoriți, care ne petrecuse și duminica trecută de la biserică până acasă. Mama s-a oprit în prag, m-a luat în brațe și m-a sărutat, iar domnul acela a spus că eram un băiețaș mai norocos decât un rege sau ceva cam în felul acesta, deoarece aici, paremise, mi se, mă ajută și ceea ce am putut pricepe mai târziu. Ce vrei să spui cu asta?" l-am întrebat peste umărul mamei. M-am îngâiat pe cap, dar i-am depărtat mâna cât am putut mai tare, pentru că nu-mi plăcea nici persoana lui, nici glasul lui adânc și nu voiam să atingă și mâna mamei în timp ce mă dezmierda. Oh, devi, m-a mustra mama. Drăguțul de el, a spus domnul acela, nu mă miră cât uș de puțin gelozia lui. Niciodată până atunci nu văzusem o culoare atât de frumoasă pe chipul mamei. M-a dojenit cu blândețe pentru grosolonia mea și, ținându-mă strâns în șalul ei, s-a întors spre a mulțumit domnului acela pentru o ce-și dăduse, însoțind-o până acasă. În timp ce îi vorbea, I-a întins mâna și când i-a strâns-o, mi s-a părut că se uita la mine. Hai să ne spunem bună seara, drăguțule," mi-a zis domnul acela plecându-și capul. L-am văzut!" spre micuța mânușa mamei. Bună seara," i-am răspuns. Vrei să fim cei mai buni prieteni din lume?" adăugat apă râzând. Să ne strângem mâna." Îmi țineam dreapta în mâna stânga mamei, astfel că i-am întins-o pe cealaltă. Ah, David, nu se dă mâna stângă!" a râs domnul acela. Mama mea a împins mâna dreaptă, dar eu eram hotărât din pricina celor arătate mai sus să nu-i o dau, și nici nu i-am dat-o. I-am întins-o tot pe cealaltă și el mi-a strâns-o tare, mi-a spus că sunt un băiat de treabă și a plecat. În clipa aceea am văzut cum s-a întors în grădină și înainte de a apuca să închide mușa, s-a mai uitat odată la noi cu ochii lui negri de piazărea. Pegoti, care tot timpul nu scosese o vorbă, nici nu mișcase un deget, a pus îndată lacătul și ne-am dus cu toți în salon. Mama, în loc să stea în jilțul de lângă foc, ca de obicei, a rămas în celălalt colț al odăii și s-a așezat, fredonând un cântec. Nădăjduiesc că ați petrecut o seară plăcută, doamnă," i-a spus Pegoti, care stătea în mijlocul odăii cu lumânarea în mână, țeapănă, de parcă ar fi înghițit un băț." Îți mulțumesc, Pegotii, i-a răspuns mama cu glasul vioi. Am petrecut o seară foarte plăcută. E plăcut când mai vin și oameni noi, a insinuat pegoti Într-adevăr, e foarte plăcut, i-a răspuns mama. Pegoti a rămas neclintită în mijlocul odăii. Mama și-a reluat cântecul, iar eu am ațipit, căzând într-un somn ușor prin care le auzeam glasurile fără a putea desluși ce spuneau. Când m-am trezit pe jumătate din această toropelă, le-am găsit pe Pegoti și pe mama vorbind amândouă cu ochii înlăcrimați. Domnului Copperfield nu i-ar fi plăcut un om de soiul ăsta, zicea Pegoti. Vă spun și pot să o jur. Doamne, Dumnezeule, plângea mama, o să mă faci să nebunesc. Cine mai pomeni că o piată fată să fie atât de persecutată de servitoarea ei? Dar de ce mă nedreptățesc singură spunând că sunt fată? Ce? N-am fost oare maritată? Pegoti. Martor e bunul Dumnezeu că ați fost, doamnă, îi spunea Pegoti. Atunci, cum de poți îndrăzni? întreba mama. Știi, Pegoti, n-am vrut să spun cum de poți îndrăzni, ci cum te lasă inima să mă faci să sufra atâta și să-mi spui vorbe atât de amarnice, când știi prea bine că n-am niciun prieten de nădejde. Cu atât mai mult e datoria mea să vă spun că nu o să fie bine. Stăruia Pegoti, nu, nu o să fie bine, nu, cu niciun preț, nu. Am avut impresia că Pegoti era cât pe aci să scape lumânarea, atât de tare gesticula cu ea. Cum de poți fi atât de prăpăstioasă și atât de nedreaptă cu mine? Îi am mama vărsând și mai multe lacrimi. De ce stărui ca și cum totul ar fi hotărât și pus la cale când îți repet mereu, Pegoti, că în afară de câteva atenții mărunte din partea lui, nu s-a petrecut nimic între noi. O, oh, ce crudă ești! Îmi tot vorbești de admirația lui. Ce-s eu de vină dacă oamenii sunt atât de proști să se lasă pradă unui asemenea sentiment. Ce trebuie să fac? te întreb. Nu cumva vrea să-mi rad părul de pe cap, să mă negresc fața și să mă desfigurez cu vreo arsură sau o părăală sau ceva de soiul ăsta. Cred pe gotic așa e vrea să mă vește, e bucura chiar." Pegoti pare mi se și-a pus la inimă aceste vorbe jignitoare. Și iubitul meu băiețaș," strigă mama, apropiindu-se de jilțul în care stăteam și mângâindu-mă. Micul meu Davy, poate cineva să spună că nu-mi iubesc comoara neprețuită cel mai scump băiat care exista vreodată pe lume?" Nimeni n-a să spună una ca asta," protestă pe Ba tu ai spus-o," o, o mama, știi prea bine că ai spus-o, s-ar putea înțelege oare altceva din vorbele tale urăcioasă, nu știi tot de bine ca și mine?" Că numai din pricina lui nu m-am cumpărat luna trecută o umbrelă, deși acea verde pe care am de mult e toată destrămată, cu franjule în zdrențe. O știi prea bine pe goti și nu poți să o tăgăduiești. Apoi, întorcându-se drăgăstoasă către mine și lipindu-și obrazul de-al meu, a urmat. Spune, Davy, sunt eu o mamă rea? Sunt eu o mamă rucioasă, aspră, egoistă și rea? Spune că sunt copilul meu, spune da, iubitul meu, și pe goti o să te iubească, pentru că dragostea ei e mult mai prețioasă decât a mea." Nu te iubesc deloc, nu-i așa?" La aceste cuvinte ne-am pornit toți trei pe plâns. Mi se părea că eram cel mai zgomotos din întregul grup, dar sunt sigur că nimeni nu era fățarnic. Inima mi era zdrobită și tare mă tem că în cea din tâi pornire de mânie să nu-i fi spus lui pe goti sgript, Biada femeie se simțea foarte mâhnită și, țin bine minte, și-a pierdut aproape toți nasturii cu acest prilej, căci, după ce s-a împăcat cu mama, a îngenunchiat lângă jilți ca să se împace și cu mine, și atunci toți nasturii au sărit ca într-o salvă de gloanțe. Ne-am dus toți, foarte abătuți, la culcare. Multă vreme suspinele m-au împiedicat să adorm, și când un suspin mai puternic m-a făcut aproape să mă ridic din pat, am găsit-o pe mama, șezând pe pledul meu, a plecat asupra mea. Am adormit după aceea în brațele ei și am căzut într-un somn adânc. Nu pot să-mi amintesc dacă l-am revăzut pe domnul acela în duminica următoare sau după mai multă vreme. Nu am pretenția de a fi foarte exact în privința datelor, dar știu că l-am revăzut la biserică și apoi ne-a soțit până acasă. A și intrat ca să admire faimoasa noastră mușcată din fereastra salonului. Mi s-a părut că nu prea s-a uitat la ea, dar, la plecare, i-a cerut mamei să-i dea o floricică. Mama i-a spus să-și aleagă singur, dar el a refuzat, n-am putut înțelege de ce, și i-a rupt una și i-a dat-o în mână. El i-a spus atunci că niciodată, niciodată nu o să se despartă de această floricică și mi s-a părut că trebuie să fie tare prost ca să nu știe... Că până într-o zi sau cel mult două, nu va mai rămâne nimic din Biata floare. Pegoti a început să petreacă mai rar serile cu noi. Mama se purta foarte grijuliu cu ea. Mi s-a părut chiar că era mai drăguță cu ea ca înainte, și toți trei ne înțelegeam foarte bine. Cu toate acestea, se schimbase ceva și nu ne mai simțeam atât de bine ca altă dată împreună. Uneori, îmi închipuiam că Pegoti. O dojenise pe mama pentru că își purta toate rochiile frumoase pe care le avea în dulap sau pentru că se ducea prea des în vizită la vecinii aceia. Dar n-am izbutit să-mi satisfac curiozitatea și să deslușesc ce s-a întâmplat. Treptat m-am deprins să-l văd mereu pe domnul cu favoriții negri. Îmi plăcea tot atât de puțin ca și la început și aceeași gelozie mă tulbura. Dacă aș fi fost mai mare, poate că aș fi găsit și alt motiv care să mă îndepărteze de el. În afară de repulsia instinctivă de copil și de gândul că pe goti și cu mine, puteam să avem grijă de mama și fără vreun ajutor străin. Nu mi-a trecut însă prin minte că ar mai exista și alte motive. Putem să observ fragmentar ceea ce se petrecea, dar să trag o concluzie sau să prind rostul firelor, nu eram încă în stare. Într-o dimineață de toamnă, stăteam cu mama în fața grădinii, când domnul Murston Aflasem că se numea astfel, trecu călare. Strângând calul de dârlogi, se opri o salută pe mama, îi spuse că se duce la leu să-și vadă niște prieteni pe un iaht și îmi propuse, bine dispus, să mă ia cu el pe șa, dacă vreau să călăresc. Aerul era limpede și plăcut și calul părea că se bucură și el la gândul excursiei, căci necheza și dădea din picioare în timp ce stătea la portița grădinii, așa că mi-a venit pofta să mă duc. Am fost trimis sus în casă, la Pegoti, să mă dichisească. Iar între timp, domnul Marstone a descălecat și cu dârlogii pe braț a început să se plimbe încet, în sus și în jos, de-a lungul gardului de măceș în Miresmat, în timp ce mama mergea încet, în sus și în jos, de cealaltă parte, ca să-i țină de urât. Îmi amintesc că Pegoti și cu mine ne-am uitat la ei prin ferestrui ca o mele. Îmi amintesc cât de apropiați păram amândoi. Când s-a plecau asupra măcieșului dintre ei și cum Pegoti, care era liniștită și blândă ca un înger, s-a schimbat deodată și m-a periat în răspăr cu toată puterea.